I 1982 blev musikeren Yellowman-djektivet, og de sidder med kraft, blandt andet i kæben. Men han er stadig i live, han er her i dag til at fortælle os. Og med det er emne, der stadigvæk er aktuelt. Desværre er han med No More war. Velkommen til DJ Brothers program. Samnavn fra 2020. Nej, er sortier, sortier, sortier. Men er der så nogen, der har lært noget af den skide krig? Altså, har du lært noget af den skide krig? Jeg kan huske, jeg var, jeg var 14 år gammel, da de fik den idé, at nu skulle der være krig i Afghanistan. Og jeg godt husk George Bush' lille triste bølleansigt ansigt der sagde, at enten er du med os, eller også er du imod os. Og så kan også godt huske vores daværende statsminister, mens Tom tomme øjne, der kiggede lidt ind gennem det kamera, og han talte til øh, 1000-mil-blikket, og, og på en eller anden måde forløst sig selv ved at være halehæng til USA's udenrigspolitik. Så jeg vil bare spørge dig, Lytter, er det, er det ikke på en vred måde, men hvis der er noget, du har ændret dit blik på siden, når nu vi ved, hvordan det gik med den krig og alle de gode intentioner, ikke? pigerne, der skulle i skole og alt det der. Har vi lært noget af det, altså? Jeg ved ikke. Hvad skal vi gøre næste gang, der er nogle... såkaldte ledere, der trækker verden op i et sort-hvidt perspektiv, hvor man skal gå i krig for nogle... nogle mennesker skal have en styreform og sådan... Bla, bla bla Her kommer en af brevkæ... J.J. Breds-Prograders Ole Bertelsen. Ole inden på gamle tog Bertelsen med Hvorfor græder millioner? Nummer 42, 36, 84, 29. Men med nummeret Hvorfor gravede millioner for pladen Flygtning, der er fra 1989? Vi har en meget stor... Så, så det var en anden plade end den Ole Bertelsen plade vi plejer at lytte til? Ja, vi plejer at lytte til den plade, der hedder Altid vågen om natten, som er fra midt i 70'erne, så vi det husker. Og nu er vi over i noget lidt senere, Bertelsen fra sidst i 80'erne. Det var godt nok stadig sindssygt godt, altså. Ja, men øh, vi er slet ikke færdige med at opdage Ole Bertelsen her i dit øh, program. Og der er faktisk meget mere bærtelsen på vej i på en lidt anden aftapning, som vi lige skal... Men vi skal lige tale lidt om, øh, hvorfor rumfærgen Challenger eksploderede i 1986. Fordi vi har jo som art, som homo sapiens, vi har et meget stort bagkatalog af fejltagelser, vi kan, vi kan grænske og trække på, så... Øhm Ja, jeg må indrømme, at jeg selv har lidt et blødt punkt for at granske forskellige katastrofale fejltagelser, for at finde ud af, om det egentlig er det samme, der går galt hele tiden. Og øh, i stedet for helt... Altså, jeg har selv en vane med at drive mig selv til vanvid ved at meditere over, hvorfor nogle mennesker er så stupide, de tror, de kan vinde, indføre en anden styreform i Afghanistan ved at starte en krig og jeg føler mig misinformeret og vildledt af alle de paterslagede argumenter, der var på banen dengang for 20 år siden med noget med menneskerettigheder og sådan noget. Altså, og hvor sådan, men det er jo fint nok, det kan man jo muligvis være uenig i, men øh, fører det så til det ønskede resultat faktisk, at, sende en, at starte en krig og lave noget civilsam, altså, vil det give i resultater? Er det realistisk at tro, at det vil få det resultat, man håber på? Nå, men når jeg så har drevet mig selv til vanvitt over det, så begynder jeg at tænke lidt mere over, om hvorfor går det så bare, som det gør? Og et sted, som jeg... Noget, der altid... Et, et par briller jeg er begyndt at tage mere på, er, sådan, hvordan organiserer mennesker sig? Hvilke systemer samarbejder vi indenfor? Og her er en interessant parallel til Afghanistan-krigen, som jeg lige vil præsentere dig for. I 1986 der eksploderede rumskibet Challenger, da det skulle sendes op i rummet. Så blev der nedsat en kommission, altså det var amerikansk rumskib ikke? Så blev der nedsat en kommission, hvor der var nogen, der skulle finde ud af, hvorfor rumskibet var eksploderet Og det mest aktive kommittemedlem var fysikeren Richard Feynman, der blev udpeget til at være med i den her undersøgelseskommission Og så gik han rundt og talte lidt med nogle NASA-ingeniører og og snakkede med dem, der havde bygget rumskibet og prøvet at finde nogle årsager til, at det var gået galt med opsendingen og at alle omkom på rumskibet kort tid efter, det var affyret. Og der var et teknisk svar, som var, at der var nogle pakninger ind til, øhm, til, til, til noget af brændstoffet, som ikke opførte sig, som de skulle, fordi temperaturen på affyringsdagen gjorde, at pakningerne ikke sluttede tæt. Og så var der en mere sådan menneskelig forklaring, som var, at i NASA som alle mulige andre steder, der havde, var ligesom ingeniøren i NASA brugt under udviklingen af rumskibet PowerPoint-præsentationer til at præsentere deres overordnede for, hvilke fremskridt, der var sket i fremstillingen af rumskibet. Og det er klart, at hvis man er i en organisation, hvor alle lag af organisationen opfører sig som sælgere, hvor man ikke har vildt meget lyst til at sige til sin chef, at det går faktisk lidt dårligt med vores del af, af det, vi skal lave på rumskibet. Sådan. Det har man ikke vildt meget lyst til at sige, for så kan det være, at man mister sit job, eller de finder nogen, der kan lave det hurtigere. Så i NASA var der, kom der sådan en salgskultur, hvor NASA kommunikerede internt med sig selv via PowerPoint-shows. Og som vi alle sammen ved, er, der, er informationsmængden i PowerPoint-shows enormt lav, og det er sådan en linær sekventeret informationsform, hvor man ligesom kommer sådan forvirret og træt og deprimeret fra et PowerPoint-show men PowerPoint er enormt godt til at sælge ting og til at overtale, men det er meget dårligt til sådan at formidle egentlig information. Så min pointe er bare, at i en organisation som NASA og en, i, i de organisationer, der har startet, der har stået for det praktiske omkring at udføre krigen i Afghanistan, man må gå ud fra, at den samme øh, akkumulerede jubeloptimisme har ført til, at der har været et enormt urigtigt billede af, hvordan det faktisk gik med den her krig, men hvor enhver 10-årigt barn, der sådan, måske kunne have gået rundt på gaden i Afghanistan og set, sådan, hm, hvad er det realistisk der sker her efter besættelsesmagten forsvinder. Ja, så det var bare for at introducere, eller give et andet perspektiv på det, hvor man måske kan blive lidt filosofisk om, sådan, hvordan organiserer mennesker sig, og hvad, og hvad er det ikke øh, også et problem og forholde sig, sådan, at hvis alt skal være et salg på en eller anden måde, så er der en analyse, der bliver forkert, eller ja, så er der et rumskib, der eksploderer en gang imellem, og der er nogle krige, der tabes, og alle, eller dem, der træffer beslutningerne, at vi må håbe, totalt misinformeret, ikke? Altså, det er den mindst tænkelige udlægning af det, som sikkert heller ikke er fair over, fordi eksempelvis 100.000 afghanere, der er døde, som følger det her krigsnåde, hvor vi var med nogen, og mod nogen, og der vi bringer Bertelsen-klanen sammen i dag. Hvis du sidder derude og lytter og tænker på, øh, hvad går min øh, licenskrone egentlig til, så kan jeg med glæde fortælle dig, at de blandt andet er gået til at indkøbe et øh, eksemplar af en meget sjælden øh, brand CD, som Ole Bertelsen har lavet sammen med sin søn i 1994. En CD, jeg undertegnede, at de er bredt, har let meget længe efter. Og da jeg så kom øh, ind her på DR, så spurgte jeg nede i diskoteket, har I... Christen Bærtelsen med hockey og rock. Den er en de Bærtelsen-familie. Altså Ole Bærtelsen. Ole Bærtelsen har lavet en vild, fed rock-sang med sin søn Christen Bærtelsen, der hedder Hockey og rock. Altså tak for diskuteringet. Altså, der var altid været rariteter her i det bredeste program. Tak fordi du tygner ind. My noise fast, bring the hoggy a rock, I got the cat! Vi ja, har et opkald igen, men lad os lige høre den her sang færdig, for vi sang. Alright. Kære ringe, jeg lytter. Følger. De støde gange i DR's Diskotek. Christen Bertelsen med Hockey og Rock fra 1993 eller 94. Det kan jeg huske. Vi har et opkald igen. Du har ringet til DJ Breds program. Hvem er det? Ja, goddag. Goddag. Hvem der? Jamen, det er jo Altså Jeg synes bare, det var et vildt godt nummer. Det er jo mass. Altså... Kan du ydvide Mads? Er det, er det hippie Mads? Det er hippie Mads, ja. Ah, hippie Okay. Sidst vi hørte fra dig, der var, på, der var du på vej ud af bade. Er det ikke rigtigt husket? Ja, men det, det droppede jeg. Du kom aldrig ud af bade, eller hvad? Nej. Hvad fik dig til at ringe ind til DJ Breds program i dag? Jeg har hørt det nummer der, det var det gik lige i hjertet. Ja, hockey og rock. Ja, det jo. Man kan jo ikke mere, kan man? Nej, det, det mener jeg ikke. Og det er rart at få et, en 13-årig, der synger om, at man ligesom kan gøre noget i sit eget liv, så man har nok, i stedet for at skulle ud og lede for, efter det, uden for sig selv. Øhm. Men øh, Mads, øh, hvad så? hvad for en situation er du i? Hvordan kan du få beskrive for os, hvad, hvordan din livssituation udfolder sig her i de her sekunder? Jeg sidder egentlig bare og venter på øh, min kært kommer hjem. Okay. Hvad skal I lave? Det jeg sgu ikke. Det plejer eller jo. Ah, politi går. Okay. Og så noget. Hvad hedder din kæreste? Det er Sophie. Sophie. Hvis Sophie. Sophie Sophie eller hvad? Det er Stefan Sophie. Øh, uh, Hippie Mass, hvis, hvis nu Sofie lytter med, og hun er på vej hjem til dig, og hun lytter til de lille er der så noget, du har lyst til at, og nu hvor du er igennem i radioen, er der så noget, du har særligt lyst til at bruge den her særlige anledning til at sige til hende? Uh, hun skal klæde pænt på, fordi vi skal ud senere. <laughs> hvor skal I hen? Ja, til Bratisnuta. Til Bratis hvad siger du? Bratisnuta. Tante Susan? Susan. Jeg skal over en, der hedder Susan. Øh, tak for dit opkald, Hippie Mads. Jeg håber, du får en hyggelig altid. aften sammen med, med din kæreste Sofie. Her kommer Anne-Tina med nummeret i mit efterår. i mit efterår for pladen, der bare hedder Annetina, som er udgivet på pladselskabet Eminent. Eminent, som er et dansk toppladselskab primært, som så i 1984 tog en chance og udgav Annetinas selvbetitlede plade. Den er altså spændende sager. Altså. Tak, det Super. er hippie, Super dejligt nummer. Er det sådan i anledning af septembers komme, det, det afspejler meget godt min øh, tankegang, øh, Mixi, at øh, det er efterår, og så ser jeg, Der er en sang om efterår, og så spiller jeg den bare. Det er, men det ved alle, der lytter til disse brede at det er aldrig andet end aktualitet. Men man ved man ved ikke helt, hvilken form for aktualitet. Jeg er bang for, at der er mere aktualitet, der snorer her i baggrunden. Det kalder sig Foreningen til Livets Beskyttelse. Her kommer nummeret Betjent Larsen. Hæng på, der er masser af livsbekræftende små indslag fra vores lyttere i dag i p -p -p, p p p program Larsen Så dig en språk, så lyder som så Ja, vi skal vi lige have skal vi lige høre no mere færdig ja der hallede noget, noget tilbage hæng ja. på der opkaldsperson Tjent Larsen-musik, synes jeg. Du er du klar ser, på en lytter? Du ser så aktiv ud, du sidder og med armene i siger du har tre det, par er. hovedtelefoner på. Hvad foregår der over, derovre over. Jeg, jeg prøver bare at gøre mit job, altså. Jamen, det jeg, det. Kan jeg, ikke sige, jeg, jeg kan ikke sige op. Jeg. Du, kan ikke, du får ikke lønforhøjelse at sidde sådan og spille kongulrød. men altså, det virker engageret med de tre sæt hovedtelefoner, du har på. Det er nu kun to, men øhm, jeg sætter lige en lytter igennem til det. Okay, hvem? du har ringet til DJ Breds program, hvem er det? Jeg på da du taler med gentleman shrimp. Gentleman sprint. Nej, shrimp. Shrimp gentleman shrimp. Okay. Gentleman shrimp. Ja, ja. Hvad er din meddelelse til lytterne ved gentleman shrimp? Jamen jeg tænkte egentlig bare nu hvor vi var i det her lidt politiagtige hjørne ja. at øh, jeg godt kunne tænke mig at øh, bringe en efterlysning. Okay. Hvad efterlyser det er du? Egentlig en Jamen, jeg efterlyser, hvor alle de Breds lyttere var henne, da vi i søndags øh, øh, serverede øl kogt på Kaj Bøjsen, Ape. Den det er en gamle historie. <laughs> øh, ja, hvis, til dem, der lige tuner ind i sidste uge, var der nogen, der var så generøse at, at kontakte DJ Breds program og invitere til en ølsmagning, hvor den øl, man kunne smage, var lavet på den... Øh, abe der er Kai Boysen-aben. Det der, hvis du nogensinde har set en AB i træ, så er der 99% chance for, at det var en Kai Boysen-abe. Det er sådan et lufthavnsprodukt. Lige, øhm. lige præcis. Nå, fortal uh, Gentleman's Shrimp. Hvordan gik det med det? Jamen, altså, det gik egentlig ret godt. Der kom øh, nogle mennesker, men desværre mest øh, venner af, af, af arrangørerne, kan man sige. Men de der var også en, en, der var en person, en... Øh, en af, hvad hedder det, Silicon <laughs> som, øh, som, som kom forbi. Så det var egentlig sådan rimelig meget internt program-agtigt fra, øh, fra sidste uge. Jeg tror, det der måske gik, det jeg skulle have gjort også, det var at, at have postet, øh, skrevet adressen ud på Instagram. Så folk ikke øh, kunne have fulgt lidt op på det og var blevet mindet om det der. Øh. Ja, men altså, du kan jo ikke putte alle sten, i, sten på dine egne skuldre vel, men... Øh, men altså, der, der, der, der, var, der, der, <laughs> der var nu der var øl og, de blev, og en del af dem blev drukket. okay. Altså, nu der var det, men men det ikke havde sådan der havde var der den... klædeligt at se nogle flere dejlige lyttere. Vi må prøve igen. Du kan jo bare øhm, øh, bruge programmet lidt som en en øh, begivenhedskalender næste gang i har fundet på noget en, på noget vigtigt en og en interessant så bare øh, ring og inviterer og så skal jeg gøre hvad jeg kan for at og få de to ja. vadehav til at flyde sammen, og man to må sige. Altså, det var en metafor, ikke? Ja, det, både det, fra, det er ude fra Rømø og, og Faneø. Lige præcis. Og så kommer Sandormen ja. kørende, og så, så man vælter den. Kan Jamen, du det huske så den der drarlig. affære med den der bus, der væltede? Var det på vej mod Manø, måske? Ja, det tror jeg nok. Det var en skrækkelig historie. Var der nogen, der omkom dengang? Ja, det var der vist nok ganske mange øh, øh, ja, pensionister, Nej, der omkom. Det er særligt. Jeg fortryder at nævne det, men øh, sådan er livet. Sådan er det her radioprogram i hvert fald. Er ja. der, øh, Mr. Shrimp, øh, er der noget, du lige vil sige her på falderebet, inden vi går videre med det glædelige budskab, som er resten af det bredes program i dag? Jamen, så vil jeg gerne give øh, skud ud til alle de andre hjem i øh, hjem i København. Helt sikkert. Jeg tror, at de sidder og rører ved nogle imaginære kasketter og laver hundnør ude i luften, når de hører det. Jamen, det er jeg sikker på. <laughs> mange tak for et øh, virkelig dejligt program. Jamen, any time, du. Øh, ring ind igen næste gang, der er noget sker noget, ikke? Tak for, Ja det. Jo, Opkaldet. Jeg skal prøve. Mange tak. Jamen, take dig easy, du. Mixi, læg på! Ja, lige med <laughs> Yes, hej. hej. Øhm, um, ja, yeah. det kan jo ikke være ren mismod og lede og vrede, og hvor det med det krig der. Så nu er jo planlagt, at der skulle ske noget lidt andet i programmet. Så nu tager vi lige et par numre i træk, uden, øh, uden hverken snak eller mismod og lede. Og, og Mixi, hvis der er nogen, der ringer, så, skal de lige, så præcis, de lige synes jeg, de skal ringe tilbage om 10 minutter, fordi vi, nu skal vi altså lige noget vigtigt. Yes. Der står kære DJ i brevet. I morges kom jeg tre kvarter for sent på arbejde, fordi jeg skulle danse til dit program, mens jeg spiste ferskner. Det var helt perfekt. Jeg skriver til dig som den love coach, jeg fornemmer du også er. Jeg tror, jeg er forelsket. I en person, der kalder sig den store reje. Det var slet ikke meningen, men det er så dejligt, og det føles som om en stor og lysende fugl flakser rundt i mit bryst. Jeg ved godt, Tau er guld, men mit spørgsmål til dig er, skal jeg sige det med fuglen til ham, eller skal jeg holde det for mig selv? Kærlig hilsen, shamhat. Shyamhat. P.S. Det var ham, der viste mig dit program, DJ Bred, så måske lytter han med. Jeg vil gerne ønske et af dine bedste love tracks.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 they do can be som os, que Og i godt humør Og jeg hjælper ham tænkt med at spise Og jeg ved, at han kan lide mig og jeg sådan kan lide ham rigtig meget Er det så måske kærlighed? Når der noget jeg ikke rigtig ved Så spørger jeg min far og mor De siger, at kærlighed det er så mange ting i yeah. yeah. Annelines med kærlighedssangen. God til dig, Shamhat. Jeg håber, du vil finde den vejledning du skal bruge her, hvor kærligheden er kommet helt ned i børnehøjde. Det er fra Anne Lindes børneplade, der hedder God Søndag Morgen. Så er faktisk en lytter igennem. Oh. Var det noget? Ja, men lad os da høre, hvem der er. Åh, oh, nu lader de på. Nå. Ring igen. Nå, for øhm, Nå, ja... Kærlighed kan jo være meget enkelt, og jeg tror, jeg synes, børneaspektet af den måde, kærlighed bliver forklaret på i den her lindsak, er meget rørende, fordi pludselig er det meget enkelt. Jeg elsker Anne Linde, men jeg er åbenbart sprunget over den børneplade. Ja. Tusind tak for den. Der er andre rigtig gribende numre på den plade, der hedder God Søndag Morgen, som det her nummer kommer fra. Og før det, der hørte vi en... Jassy, jassy der hedder, åh, oh, hvor min ark her, Lenny Bro, Lenny Bro, B-E-A-U, så, så har vi en lytter her. Nå, så er de der, ja. Jeg er jo bare sprunget over den børneklæde. Hey, sluk for radioen og lad os kommunikere så godt vi kan. Du har ringet til DJ Breds program, hvem er det? Hej DJ Bred, det er Barbie J. Hej Barbie J. Hej, DJ Brevet. Vi, har, ja, vi kender du, du var jo, du ja. har jo ringet lidt ind til, det, til programmet dengang, det hed DJ Brevets brevkast. Ja, det tror jeg ikke sige, fordi det vidste jeg ikke, vi må tale om. Jo, det må vi godt tale om, men... <laughs> øh, historie, Men øh, Ja, præcis. Men skide godt program. Tak skal du have. Hvad fik dig til at ringe ind i dag? Det var fordi, jeg havde besluttet mig for, at jeg ville ønske et nummer, men nu kan jeg ikke rigtig finde ud af, om det passer ind i de der meget lidt rolige sange, du har spillet. Vi får det til at passe. Det bliver spillet præcis, når det passer, så det er bare at ligne dem op, du. Okay, men så vil jeg gerne høre øh, Bjørn på <laughs> <fisk>. <laughs> øh, Hvordan finder den, man det? Den ligger på YouTube, hvis øh, du må bruge det. Det, det må vi godt bruge. Vi kalder det bare noget ja. andet her i det program. Vi kalder det Videomonkey, fordi vi er meget optaget af at være meget specielle i det her program. Alright, og vi er også meget optaget af altså... at kalde tingene ved deres rette navn. Og der er det altså Videomonke et bedre navn. end uh... Sådan. Men skal jeg søge på kyrilliske tegn og sådan noget? Hvordan kan jeg finde du skal bare søge på bubibjørnene og så skrive russisk. Okay, så der er en eller anden dansk bruger, der har lagt det op under bubibjørnene russisk? Ja. Okay. Den ligger der også på norsk, men jeg vil helst høre <laughs> den på russisk. Du skal få din vilje, Barbie øh, øh, men Jeg skal hele tiden svare på... Øh, det, okay, men det kigger jeg lige på senere. Øh, dit ønske er noteret, Barbie J., Og hvis ikke det kommer i, i denne her uge, så kommer det i næste uge. Jeg følger med. Ja, det, det er godt at høre. Lige meget det. Fandme i orden. Tak, fordi du ringede ind. Selvfølgelig. God øh, radio. Tak, lige måde du. <laughs> tak. Så oh. lige ved siden af kærligheden Hvad står der der? Ja. Jamen The Black Stones Så er det had den uh. Før Lenny Bro, stille jazznummer Hørte vi med Du er et Leave. And I knock on the door of warm on sweet and low yeah. Lucy <laughs> She opened up the door, never Let once did she always make you mean It's fine. Præsenterede de der de stil, den stille sektion der sluttede med en lidt bedre, men hvis du er interesseret kan jeg lytte dig i at følge lidt op, i, følge lidt op på noget af det musik der bliver spillet her i DJ Breds program, så kan du så, så prøver vi at publicere det inden på på DRS hjemmeside under programmerne, men der er lidt forsinkelse på fordi der skal det køres igennem er systemet, men jeg prøver også fremover at lægge det op inden på min Instagram profil. Instagram Det sådan noget man udveksler billeder Og sådan noget Og det for folk Over 60 Og for folk under 60 Og hvis du vil være øh, E-venner med mig ind på Instagram Så skal du taste øh, DJ pind Brevet DJ brevet ind på Instagram Det er et kanon fedt sted Hvor der er nogen fra Amerika Der bestemmer Hvordan man interagerer med hinanden Det, det er på mange måder Vildt inspirerende um og så alligevel ikke øh, Ja, nu skal vi til et lytterønske Fra sidste uge øh, En lytter, der kalder sig Thomas Alias havde ønsket øh, en gruppe, der hedder Ellers Tak Med nummeret Beskidte Fingre og, og der måtte jeg godt nok dybt i bunkerne For at og, og komme i tanke om Hvad, hvad det måtte var For noget snavs, men Thomas øh, Tak for dit lytterønske Ønsker går nogle gange i opfyldelse Her kommer Ellers Tak bandet. Ellers tak med nummeret Beskidte Finger fra en, en plade, der hedder Selv tak se radioavisen det her. Tænk hvis to minutter før radioavisen, så var det bare en lang dinkel. det dyrere for sygeplejerskerne at være medlem af fagforeningen Dansk Sygeplejeråd. Kontingentet stiger nemlig efter den næsten 10 uger lange strække. Det er blevet besluttet på fagforeningens kongres i dag. Stigningen skal bruges til at polstre organisationen til overenskomstforhandlingerne i 2024, lyder det. Hvad konfliktkontingentet præcist bliver, ja det skal hovedbestyrelsen nu til at beslutte. Vi er meget opmærksom på, at medlemmerne ikke skal betale mere end højst nødvendigt, og det vil hovedbestyrelsen nu se på, siger formand Grete Christensen til fagforeningens Hjemmeside. Det vides heller ikke endnu, hvor mange penge, der er blevet brugt af strækkekassen i løbet af de næsten 10 ugers strække. Snart skal bilister lette lidt på speederfoden, hvis de vil undgå en fartbøde, i hvert fald i 15 kommuner, der som i en forsøgsordning snart får lov til at sænke hastighedsgrænsen til kun 40 km i timen, der hvor de finder det nødvendigt. Og det håber beboerne i Hammershøj nord for Viborg sker i deres landsby, det siger formand for Hammershøj borgerforening Lars Antonsen. Vi oplever ofte, hvor vi tænker, at det her lige vil gå galt, og tidligere på året havde vi det svært uheld, hvor det gik galt, og en pige kom rimelig meget til skade, heldigvis ikke på grund af fart. Som det er i dag, ja, der skal en række kriterier opfyldes, før kommunerne må sænke hastigheden til under de 50 km i timen. Men med forsøgsordningen, ja, der skal det blive lettere for kommunerne. Og derfor håber man i Jørgen Kommune at komme med i forsøgsordningen, det siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Smalbro fra Venstre. Det vil gøre, at vi i langt højere grad kunne passe på vores bløde trafikanter, cyklerne gående og folk, der løber, men jo også dem, der bor her. Og vi må bare erkende, at som det er i dag, der bliver hastighedsbegrænsningen ikke overholdt. Forsøgsordningen, hvor de 15 kommuner kan nedsætte hastigheden, sættes i gang til november og løber de næste 3 år. Er du en af dem, der har scrollet med på Waterloo og Dang Dancing Queen? Ja, så hold lige fast i armlænet, rettet eller noget helt tredje tæt på dig. Abba er nemlig tilbage. Emery Ja, det du hører her, det er den svenske stjernegruppe ABBAs sprit nye single, I Still Have Faith In You, der er blevet udgivet i dag. Og ikke nok med den ene single her, ja, så er et helt album på vej, og gruppen er nu genforenet, efter den blev opløst i 1982. ABBA vil også give en digital koncert i London næste år. Det er meldingen i en erklæring, som blev fremsat i Stockholm i dag. ABBA, som er en af musikhistoriens bedst sælgende grupper med over 385 millioner solgt albums, vil udgive det nye album Voyage den 5. november. Ja, vejret her i aften og i nat på tørt og mest klart vejr. Temperaturen når ned mellem 8 og 15 grader. Vi får en svag til frisk vind mellem vest og nord. Og sådan lød radiovisen som end kl. 20. Den var med Daniel Inhus. God aften. Velkommen tilbage til DJ Breds program. DJ Bred han er ude at tisse. Så han er gået fuldstændig glip af, at, at, at de i radioavisen sagde, at ABBA er blevet gendannet. Og der kommer en ny ABBA-plade. Det, det, det var ikke lige det, jeg regnede med, at vi skulle høre i radioavisen i dag. Men det var åbenbart. Det er nogle gange sker der også noget dejligt ude i verden. Ellers ved jeg da snart ikke, hvad jeg kan underholde med, mens DJ Bred er ude og tisse. Men... Øhm, han kommer faktisk ind ad døren nu. DJ-brevet, øh, de sagde lige i radioavisen, at ABBA er blevet gendannet og har udgivet en ny single og kommer med et nyt album. Det er da i hvert fald bedre end end endnu en krig. Det er det svært at forestille sig andet. Jeg må indrømme, at jeg får faktisk lige ud af pis og det tog lidt længere end beregnet. Jeg har, jeg har redegjort for alt det der. Øh, nå. Øh, er velkommen til øh, en form for ungdomsradio, lavet af voksne kroppe med længere videregående uddannelser. Øh, vi der er sådan her i DJ Breders program, at vi, øh, vi har også noget, som hedder Lytternes Kunstudstilling. Og det består i al sin enkelhed i, at øh, vi ved vi ved med sikkerhed, at... Der er rigtig mange mennesker, der har rigtig mange idéer til kunstværker. Men vi ved også med sikkerhed, at det tager rigtig lang tid at lave og udføre kunst i virkeligheden. Og det vigtigste ved kunst, det er ikke, at det bliver udført i det, som jeg så her med et lidt et låneord og i anførselstegn kalder for virkeligheden. Det vigtigste er faktisk at anerkende enhver beskrivelse af kunst som virkelig. Så det er det, vi gør i det, vi kalder lytternes kunstudstilling her i DJ Breds program. Vi, vi stiller en platform til rådighed, hvor du, kære lytter, det eneste, du skal gøre, er at sende en sms, eller lægge en besked på telefonsvaren, eller ringe ind til DJ Breds program på 42 66 80 29, og så skal du beskrive dit kunstværk, som om det er virkeligt, og dermed bliver det virkelig. Og så rykker vi dit værk ind på det, vi kalder Lytternes Kunstudstilling. Og vi har indtil videre tre værker på Lytternes Kunstudstilling. Vi har ikke kørt så meget Lytternes Kunstudstilling i de seneste fire programmer, fordi vi lige skulle lande her og få vores volumøse radiorøve til at glide ud over de nye stole her i DR-byen, så vi jo ikke vil forvirre for meget. Men nu... Nu er altså åbnet, for vi har fået et værk på Lytternes kunstudstilling, øh, som så vil blive det fjerde værk. Og, og øh, det er fra en, der kalder sig Jens fra Dan Hospice. Og Jens fra Dan Hospice vil gerne øh, høre, det her, høre et Kim Larsen-nummer fra live Kim Larsen-nummer, som har noget med værket at gøre, som hedder En lille pose støj. Live, en live-optagelse fra Kim Larsen fra 2007. Men lad os lige høre, om det er noget om det vil være muligt. Fordi nu læser jeg op, hvad værket er. Men hvis det er sådan noget, Kim... Ja, okay, det kan vi godt lide. Det skruer jeg bare lige lidt ned for, så kan jeg... Ja. <laughs> okay. Øh, Jens fra Dan Hospice øh, har indrykker følgende værk på Lytternes kunstudstilling i de der bredes program. Ej, det, det er simpelthen forvirrende. Jeg prøver lige, vi looper lige introen. Det virkede bedre. <laughs> Ej, Ej, nej, nej. Det er altså true artist, der kan fucking starte en, en, en live koncert på den her måde, altså. Jeg os <laughs> lige høre om det her. Nej, det kan man heller ikke. Okay, øhm. Vi, vi tager lige værket Onaturalt, og så får vi nummeret bagefter. Øh, Jens fra Dan Hospice indrykker følgende værk på Lytternes kunstutstilling. Han skriver... Øh, en, en lytters forslag til et kunstværk, Kim Larsens Strandsæt, består af bade dyr og frisbee. Badedyret har form som Kim Larsens krop og tager udgangspunkt i Dennis' påklædning i friske farver, hud eksempelvis lys og griserød.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 Frisbeen forestiller hans slitte gammel mands bør, slash jazz sixpence. Når den roterer, aktiveres en lille højtaler på indersiden af Frisbeen, der afspiller, der afspiller et loop af en af de fraser med Kim Larsens bøvede Virtus Vibrato. Den måde, han vibrerer meget med stemmen, når han strækker banale ord som venner, især i en live-kontekst. Lyt eksempelvis det bedste øh, til mig og mine venner. Ah, okay, men jeg, jeg, jeg har fået fat i det gale Kim Larsen-nummer. Jeg skal lige finde øh, det bedste. Yes, yes. Okay, jamen, den, den, den får vi lige ind her. Og så... Hold op. Det er det første sådan rigtig øh, kunstværk på lytternes... Altså, Kim Larsen-badedyr. Øh, Jens fra Danhors, <laughs> nævner ikke noget om... Om hvordan det skal pustes op og så videre, men øhm, her kommer det nummer, som vil få dig til at forstå, hvad det her værk går ud på. Vi har Du lytter... du du bekendt du i det her bredt program. Solen den går ned over gaden. stemmerne fra tus mærkeligt spiller bold mod facade. Og så med et, der ryger min død Og Floridor, ja, og Svester, De siger, hvad skal du have, min drej? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. han mener, Jens fra Dan Hospice. Tak for dit værk, Jens! Vi er til live concert med Kim Larsen og Kjukken i de der program. Det er nummeret. De har lige spillet det bedste til mig og mine venner. Uh, vi skriver år 2006. Vi, det er en live-plade, der hedder En Lille Pose Støj. Wooo! Nu skal jeg altså ikke begynde at bruge det her, DJ. Uh, undskyld. Lytternes kunstudstilling som sådan en måde at snige sådan en musikalsk, trojansk hest ind, hvor I narmer. Hvor I fucking armer til at spille noget musik, ah, ja, som ah, fylder mig røvrand. Men tak for din besked, Jens fra Dan Hospice. Vi har fået et broskunstværk af PVC, som forestiller et... Hvad kan man, man kan vel næppe kalde det et janushoved, men det har et princippet fra et janushoved. Bortset fra, det er Kim Larsens munende bagside, som er et... Ej, nej nej, nej. Der er et eller andet... Der er et eller andet ved verden, der går i stykker, når man forestiller sig, at det var puslige badedyr. Så tak for dit værk, Jens fra Danhospis Nu skal vi til noget øh, andet, nemlig som er, vi skal snakke om Lee Scratch Perry. Nå oh, ja. Det er jo en form for lokalavis, det her program, og vi Og der er i avisen også det, som hedder ne ne nekrologer. Og der er en, en, en meget vigtig musiker, der er, har forladt planeten for et par dage siden, det er Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry er en mand fra Jamaica, der har produceret flere tusind plader, og som har bidraget en hel del til den genre, der hedder dubmusik, som er sådan en slags versioneret reggae, hvor der er fokus mere på sådan selve musikken end på en vokal. Og det forholder sig faktisk også sådan, og nu teaser vi lige lidt her, at øh, vi er i selskab her i studiet med en, der faktisk har mødt lige Scratch Perry personligt, nemlig vores egen Mixi, der sidder derovre med... Han er, nu har han, har han seks par hovedtelefoner på. Øhm, Mixi, er det rigtigt forstået, at vi kan spille en lille lydbid, hvor, hvor du interviewer Scratch Perry? Altså, på papiret, ja. Men i praksis interviewer jeg ikke Lee Scratch Perry. Okay. Hvad, hvad, hvad var det for en situation? Hvad, kan du prøve at beskrive det? Øh, Lee Scratch Perry var i Danmark. Det er han jo... Det har han været tit, tror jeg. Eller en gang imellem. Mm. Men han var i hvert fald i Danmark i 2016, tror jeg det var. Og udstillede, så vidt jeg husker, nogle billeder på et galleri ude i Nordvest. Øh, og så spillede han en koncert på en bladvogn, øh, eller sådan en sådan, når man kører en scene ind på sådan en lastbil i det der galleri. Mm. Og så så jeg mit snit til at lave et interview med ham. Men det var... Det skal vi lige tjekke lidt nøje ud. Det være sværere, end som så. Det skal vi lige tjekke lidt nøje ud. Nu skal vi først lige tage... Nu får vi lige en lydbid der... Øh, og den kan jo ikke... Altså manden har lavet så meget musik. Men her kommer... Her, hvis, hvis man kunne ligesom lave sådan en slags... Øh, frysetørret og blandet produkt af, af min kærlighed til Scratch Perry, så vil man skulle lave den af denne her lydbid, som er et, et outtake, altså en ikke brugt optagelse fra en pladeindspilningssession i 1984, hvor lige Scratch Paris, han prøver at kræfte med den gospelklassiker, der hedder Daniels for Stone... Og så tilføjer han lidt. Du kan selv prøve, at du er jo kvik. Du, du kan selv prøve at vurdere, hvor, hvor tæt han lægger sig op af originalen her. Her kommer lige Scratch Perry med sin version af Daniel Saw the Stone. Daniel saw the stone, Rolling down to Babylon. Daniel saw the stone. Rolling down to Babylon. And your is rolling down to Babylon Battle my dear stone talking about herds Hey Allah a him us Allah jail the hallelujah us Allajah, uh, Hippopotamus, Daniels of uh, the Talking about the 7 seal uh, and the 7 seal of Galilee From the being and the being and the 7 seal And the angel of the light and the angel of the twilight zone uh, From the negative zone to the positive bone Allajah, the Lord, the Moses, I Iyum, the Ishish, in the Wonderland Yeah! The Me vas a lot ti cha ja, ja, dry him sword Way down in the Russian camp Cha-cha ja, ja, him sword Way up in the Roman camp Cha-cha ja, ja, flash him sword Way in the English camp Can you saw the stone about the seventh vision of Daniel. Uh, talking from the throne of Moses. Praising the Most and the High Priest. Dreadlocks, dread, locks, dread, dread, Jehovah, Jerusalema, uh, dread lions of the desert. Talking about the ark. Talking about the ark of the covenant. Talking about King Solomon. Talking about King David. Uh, talking about the Black Royal Dynasty. Talking about King Elijah. You ride it in the chariot of fire You are the steering wheel of creation His imperial, imperial majesty, Emperor Selassie Seven, seven, seven, seven, seven Six and seven, seven, seven, seven I'm talking about teacher Moses, he that write all the books of creation Hey, light it by fire from Emperor Selassie's sword Hey, uh, XOZ9 Mount Zion, conquering lion, King of Israel And to us a child is gone, and to us a son is given Two thousand volts of light Three billion lights of cyclops Holy I, Mount Zion, Mount Sinai This is the deal in the Almighty God, troop, Mount Sinai Thunderball Fizzy, fizzy lightning Brings and fire Pe pape pape pape pape papeta Kari San se sa so, so donne! Seals of Lightning Seven Seals of Thunderball Seven years of good and plenty for the black generation Seven years of farming for dudes who crucified Lightning Yeah I'm riding on the wire Burning with fire as azar, Azari azar. Deep down a buzzary, from the ice and fire, higher near wooden water, Jamaica lands of the dead, house of the rising sun, I'm talking about imperial majesty speak in lightning and the flooded redstone, he that had to turn the ball in his throat, I'm talking about the amulet rainbow palette. Sådan går det, når man har uendeligt meget at sige, og når man kanaliserer fra en eller anden ukendt kilde, som lige Scratch Perry gør her i det her aftænk. Mixi, er vi værd at være der, hvor vi kan sige, at vi skal høre det, som kunne have været i det interview med Lee Scratch Perry? <laughs> Jamen, det kan, vi, det kan vi godt sige. Altså... Han er jo sådan en karakter, som man måske også kunne høre på det her nummer. Han er det, man nogle gange kalder larger than life, mm. eller var. Ja. Men øhm... Jeg sætter det på nu, Mixi. Jeg trykker, Jamen, på, jeg jo... trykker på den knap, som han en trækant på. Som My name is Lee Craspede and you're listening to Late Radio Show <laughs> with music yellow, music and children from the future. And I know you come to do an interview. But I am an interview speaking to your out of view. And I am the black Jesus Christ of Nazareth, I don't smoke cigarette. And I am the black Earl with the Saint Jesus Christ who don't smoke tobacco. And I don't smoke tobacco, and I don't smoke nicotine. But I make it rain, rain, rain, rain. While I drink champagne and make it rain, the music in my brain, brain, brain, brain. And drink champagne and make it rain. What the magic and my brain and the facts remain. Sunshine blue sky please don't go away my love by me and at end come to stay sunshine in the future. My life is full of love. I'm not crying and I'm not dying. I feel no pain on the mystic train. My music is brain oh my music reign. And I wish it would win And kill all vampires out my brain Ask me the next question Hvad spurgte <laughs> du så Scratch Perry om? Alright, next question Jeg faktisk ikke husker, hvad der skete efter det Men det var meget fedt det der Jeg ved ikke, om, kunne, om lytteren kunne høre det Men han siger I know you came to do an interview But I am speaking I am an interview speaking to you out of you mm. Så opfandt han lige den situation Ja. Og efter det havde jeg sgu, der jeg sgu lidt sammen. Altså. Det, det gik i hvert fald ikke i retning af et helt konventionelt spørgsmål-svar-interview. Han talte meget om vampyrer. Han sagde også det der til sidst. Kill all vampires with my brain. Ja. Han er på en mission, eller var på en mission. Han er nok stadig på den. Jeg må lige indrømme, jeg jeg har ikke haft så nært et forhold til lige Scratch Perry, og nogle gange så, så, så er der, nogle, der, ja, der er jo hele tiden folk, der dør, og så nogle gange er der en kendt musiker, der dør, og så kan det virke som om, sådan, om så er der en masse billige poenge og høst ved, og så kan vi lige snakke lidt om lige Scratch Perry, men så jeg er ikke ekspert på nogen måde, men og jeg må indrømme, at jeg kan også rigtig godt lide, når musik handler om noget. Altså det, jeg virkelig elsker ved Ole Bertelsen, det er, at uanset hvor enig man er i de forskellige præmisser for han sang inde på gamle tov, eller øh, hvorfor græder millioner, som vi lyttede til i dag, at altså, der er et koncept klar på forhånd, og sangeren prøver at realisere det. Og jeg har svært ved sådan, at nærme mig noget musik, hvor konceptet er så løst, som det hele tiden er med Lee Scratch Perry. Og det, der på en eller anden måde er gået op for mig de seneste par dage, hvor jeg har gået og lyttet til Lee Scratch Perrys musik, som ligesom har været øh, faktisk lidt en forløsning for mig, har været, og at, at, at, at nu, altså, undskyld, hvis det, nu bliver det til en metafor, ikke? Altså, men lige Scratch Perry, han, for mig han er lidt som om, han er sådan en, sprogl, øh, en sproglig linse der hele tiden prøver at stille skarpt på et eller andet. Og indimellem lykkes det ham sådan lige at stille skarpt på noget, men resten af tiden er sproget bare sådan noget, sådan noget slør, eller sådan noget blø, eller noget bouquet i et kamera, eller sådan noget, og han er meget data på den der måde, hvor det hele tiden glider ind og ud af fokus, og sådan nogle gange er sproget rent data, og andre gange er han lige inden at ramme et eller andet, der, der faktisk virker sådan meget præcist, så på den måde er han sådan lidt en, der sådan afslører sprogets præmisser, og det, det er jo vildt irriterende, fordi man opdager sproget af lyde og vrøvl, altså... Og på den måde, er der en form for sandhed i alt det vrøvl, han siger. Nogle gange er det en sandhed, der skal tages bogstaveligt. Andre gange er det en sandhed om, hvordan alt sprog er vrøvl. Music, Så tak lige, Scratch oh, Perry. Fordi plus tusind plader, du har Her kommer lige Scratch Perry-nummer for pladen. The Return of Pipecock Jackson. Det nummer Jamming. Det handler om at ligge dem seng, i sengen og nice My name is Faya Ooh says, says, super brush Elijah Jeremiah. go Læg dig over din seng og tast følgende numre 42 66 80 Det er nummeret til DJ Rædheds program Kan du sige det? Mm. En gang til 42 66 80 29 The I'm superhuman. Un bel river now. Un mm. mm. bel is a man. a and mm -hmm. round. Skattesystemet, som vi har i Danmark, det er et skattesystem, hvor det bliver vigtigt til deres ting. Har man ikke på man skal betale mindst i skatte. Er, har man et passivitetsfordel. Det en Jeg er færdig at kigge og valgte på brønden af på højren Det virker fedt med dine elektriske penge og byer og virker Ah, ja, men jeg tror at det skal nok gå, altså der sker enormt mange positive ting og folk bliver kloge 36 minutter over 8. Det er ikke for tidligt at gå i seng, du kan jo altid ligge og læse lidt, altså. Okay, vi har fået en besked på programmofonen, der står kærebrevet Mixi, tak for program. Vi sidder her, små 15 mennesker ved Jonas Pizza på Hillerødgade i København og lytter i fællesskab og ret begejstret over nyheden om abba Hvilket fik os til at tale om det ret så besyndelige hit 2 for the price of one af selv samme hitgruppe. Sangen handler om en mand, der via kontaktannoncerne i avisen ender med at danne par med en kvinde og hendes mor. Nu, når popverdenen er på røven over dette comeback, kunne det måske være interessant at fremmane deres mere subversive materiale. Kys og kram, Inger og Vilfred. Jamen, for fanden. Why not, Inger og Vilfred? Tak for jeres besked. Og bare op imod det meget virkelige problem, at DJ bredes desværre kun varer to timer. Vi er ikke nået til den der alternative virkelighed, hvor DJ bredes kommer mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og bare 24 timer hver dag. Vi er ikke i den virkelighed nu desværre. Men jeg vil prøve at klemme jeres nummer ind alligevel. spitser efter det tak for kaffe, Lee Squash Perry. Send din her ned på vores planet. Vi har brug for dig. Hvad er det, vi lytter til nu her, Mikse? Hvad sker der? Det er jo overnaturlig musik, det her. Det er Mikse's Choice! Choice! Og hvem er det? Chakakka! Chakka! Nummeret Like Sugar? Jeg synes, det er et rigtig godt nummer til Bassarokin. Når man skal vise sine venner, hvor god man er til bas, Ja, hvor man bare spiller basset på et nummer. Prøv oh, ja. at gøre Så. det derhjemme. Star sugar Inger vil Vildfreds, der sker om det her perverse arve nummer 2 for the price of one. Det Med, med, med Mixis choice. Jeg ved, om der er nogen derude, der vil ønske, at det var Mixi, der bestemte alt over det her program. Med den, øh, ja, med det valg her, så tænker man, øh, giv den, den uh, Mixi-person en uh, lønforhøjelse, men øh, vi bliver nødt til med det samme at finde ud af, hvad det her arbejdsshit er, og så håber jeg altså lige, der er nogen, der kan ringe ind og få deres freud på, efter vi har hørt 2 for the price of one med... Et svensk band, du måske ikke har hørt om, der hedder ABBA. Um, Folk er helt oppe at køre over muligheden for at komme til at bolle med en eller mor. Altså... Svaret er noget som... ...what you call a trivial occupation. He cleaned the platforms of the local railway station. With no romance in his life Sometimes he wished he had a wife He read the matrimonial advertising pages The Christ forever Fræse på Jonas Pizza, Inger og Vilfred. Altså, det var ABBA med 2 for the price of one. Det handlede ikke om at få to pizzaer for én pizzas pris, vel? <laughs> det handlede slet ikke om pizzaer, uh, Mixi. Men jeg, jeg påskylder din renhed, altså. Ah. Ah. over dyne vender. hænderne så langt op over dynen at de peger på gud ja glacier roberts robinson men nummer mm. praise him vi ældre ring ind på 42668029 what Hvad the <tryk> nations testify <tryk> your kindness never cease you're the of Men der er godt nok mange sådan øh, Jesus-spelader, man skal skære gennem for nu ind til øh, øh, kremen. Kremen som her var Glacier Rob Robinson med Praise Him. Oh. Queen Latifah. der tja. Jamen, hvor slutning nu på aftens a bitch instinct leads me to another flow every time i hear a brother call a girl a picture a hoe, trying to make Pillow. you know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. And I don't be getting mad when we playing it's cool, but don't you be calling me out, out. my name. I bring rap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cutoff shorts on, right 'cause it was crazy I, I walked past these dudes when they passed me. Uh. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the wrath. Then the little one said, <laughs> Yeah, me, bitch. He was with his voice, he tried to break fly huh. I punch him dead in his Nothing good don't come to you, do you do right by me? Brother, you wait and sit here on You bitch. Come on, here we go. You let you, You Bitch, now that you saw a video, I saw you wildin' acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you was a nerd and nobody ever heard of you. Now you would wanna be hard? You barely know your ABC. Please, there's plenty of people out there with triggers ready to pull it. While you trying to jump in front of the bullet, young lady? Cause that's what happened to your homegirl, right? Walkin with nobody. She got you. to wear that for life. I to know, huh? Last night I was so depressed, and I went up of and I turned to the Book of Revelation. And if people would just get and read the Bible, and read the Book of Revelations, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do is just get the. Det kan være dårlige nyheder det hele jo. Her kommer en opunderlig nyhed fra... En form for god nyhed fra Curtis Mayfield. Du har lyst til... ...tid det der er brødighedsprogrammet tilbage. Den her stue... På 更虚